наче граючись, навмисно прострелив йому ногу. Ногу було одрізано. Коли мене хотіли як юнкера евакуювати до Єгипту, він не порадив мені їхати. Сказав, що я такий же юнкер, як він Денікінець. І я залишився. Кораблі-антанти б'ють по червоних лавах. Над городом шумлять набої. Червоні близько. Привозять ранених офіцерів, яких почали бити по окраїнах. Один кавалерист б'є обрубками рук у живіт стражника, який ударів тільки підстрибує всім тілом на ліжкові. Офіцери, яких не встигли евакуювати, лежать бліді-бліді. А один офіцер не витримав і сказав «Ох, страшно!» Ми дивимося з вікна на вулицю, через яку тривожно перебігають фігурки людей з багнетами. Деякі не встигають перебігти і падають. На тлі тривоги бою вони лежать страшно нерухомі. Іде стрільба. І от відчиняються двері і входять матроси з червоними бантами на грудях. Вони спокійні, стрункі й коректні. У вас офіцери є? Вони нікого не забрали, тільки подивилися документи і пішли. Лютий 1920 рік. При четвертій стрілецькій галицькій бригаді, яка перейшла до червоних. З полонених Петлюрівців та Денікінців формуються два полки. Перший Чорноморський та Кінний Запорозький. Я вступаю до першого Чорноморського. Команда українська. Всі старшини і козаки ходять з тризубами на кашкетах. Полковий прапор – жовто-блакитний. Денікінські офіцери, звичайно, тепер заніньку Україну. Командир полку – німець із тризубом на кашкеті. Він каже – я воював за неньку Україну і буду за неї воювати до смерті. Я думаю, який же це червоний полк. Та це ж жовто-блакитне пекло, з якого я ледве вирвався. Я надів на кашкета червону стрічку. Воєнкома в полку нема, а є тільки воєнком бригади. Він на мітинзі агітував нас, аби ми вступали до ячейки. «Я знаю», – казав він, – Нервово відкидаючи своє буйне волосся злоба. Я знаю, що між вами є такі, що шукали нас, але обставини їм заважали. Я трохи не упав і не забився в риданні. Я ж шукав. А вночі старшини і козаки умовляються убивати тих, хто запишеться в ячейку. І ніхто не записується до ячейки. Я теж не записуюсь. Ячейки нема. Одного разу нас повели до театру, де українською мовою більшовик почав нам говорити про історію України зовсім не так, як я читав у Грушевського. Наш старшина-галичанин наказує нам іти з театру, бо це все давно відоме. Я не хотів, але мусів іти, наказ. Коли було Шевченківське свято, ми, галичани, вийшли на Майдан з морем жовто-блакитних знамен. Жодного червоного прапора не було. Червоні хотіли нас роззброїти, але чомусь цього не зробили. Вони тільки їздили кругом на грозовиках з кулеметами. Ми перейшли на італійський бульвар в будинок бувшої військової школи. Раз на муштрі один старшина, бувший денікінець, закричав на козака, «Молчать, без розговорів!» Я, не дивлячись на те, що був у ладу, сказав цьому старшині, це вам не Денікінська армія, а Червона. І, будь ласка, говоріть українською мовою, бо ви в українській частині. Він пішов і пожалівся на мене Курінному. Курінний, пузатий і спокійний, кличе мене. Читай мені нотацію. Я йому схвильовано і гнівно кажу. Пане Курінний, казали у нас не товаришу, а пане. Я ж так не можу. Тоді він ласкаво мені всміхнувся, нахилився до мене і тихо каже. Ще рано. Але ж ви розумієте? Підрив дисципліни? Да. Мене як юнака призначили чотовим. Однієї ночі до Карпому прибігає цей корінний і каже мені, я був на чвартий. Оце вам патрони? Нас хочуть роззброїти комуністи. Так ви, пане Сосюр, глядіть же, бийте до останнього. Я сказав, добре, ніхто нас роззброювати не прийшов. Виступаємо на охорону Дністра, у Тираспіль. По місту ми йшли з великим жовто-блакитним прапором, поруч якого теліпався маленький червоний. У Терасполі бригада Котовського, яку ми змінили, стала до зброї. Вони думали, що ми петлюрівці, і не помилились. Старшини агітують проти рад влади, а козаки – телята». Приїхав воєнком полку Обушний і його секретар Пруткий. Пруткий надів на кашкета Тризуба і ходить між козаками. Слухає. Я підійшов до нього і розказав йому все. Він каже, «Ти хороший парень, ми тебе заберемо к себе». Він мені дав посвідчення від воєнкому, написане червоним атраментом, що я член культпросвіту полку і я став політробітником. І чомусь Віддав рушницю. «Я організував читальню. Але козаки не ходять читати газети, а тільки співають на вулицях. Ми гайдамаки, всі ми однакі. А старшини кажуть, «Я краще простягну руку німцеві, ніж кацапові». Називають червоних чужинцями. Ячейки нема. Я дійшов майже до божевілля, і коли один старшина в нашій сотні так агітував, сказав йому, «Забороняю вам балакати». Він замовк. Організовують старшинську їдальню. Я сказав, що це теж офіцерське собрання, що, на мою думку, в Червоній армії не може бути цього. А один старшина сказав, «А я не хочу обідати за одним столом із варнякою». Ага, варняка? Я пішов і обурений розказав про це воєнкомові. і свою думку про старшинську їдальню. Воєнком похвалив мене і покликавши цього старшину, прочитав йому цілу лекцію про різницю між Петлюрівським старшиною і Червоним командиром. І раз уночі – до зброї? Що таке? На кого? – питають деякі козаки, але входить корінний. Без балачок! Нас хочуть комуністи роззброїти! Одинокі голоси про те, що коли нас хочуть роззброїти, хай роззброюють, значить так треба. Є такі, кого треба взяти за хвіст. Ці голоси потонули в грізній покорі козаків, що стали до зброї. Я теж став до зброї. Мене поставили на дверях. Враз із тьми підходять до мене кілька. «Ваше оружие, товариш?» «Пожалуйста, я спокійно і радісно віддаю рушницю. Це свої, дозорні. Хлопці зо мною пожартували. Вони, сміючись, зникли у тьмі. Ніхто не хотів нас роззброїти. це просто була демонстрація». На ранок я їду до Одеси за газетами. На роздільній я зустрів юнака з моєї сотні, який познайомив мене з товаришем Старим. Я старому все розказав. Він заспокоював мене, обіцяв забрати з цього полку і казав про мене і мого союнака, що ми большевіський матеріал.